Capitolul 3. Sinele egotic Mintea caută neîncetat nu doar hrană pentru gândire, ci și hrană pentru a-și confirma identitatea, pentru sentimentul de sine. În acest fel, ea naștere ego-ul, care se recreează în mod constant. Atunci când gândești sau vorbești despre tine însuți când spui eu, te refer de obicei la eu și povestea mea. Acesta este euul lucrurilor care îți plac și al lucrurilor care nu îți plac, al temerilor și dorințelor, euul care niciodată nu rămâne satisfăcut. Este un simț creat de minte care îți creează identitatea condiționată de trecut și care caută să și să-și împlinească menirea în viitor. Poți vedea cum acest eu trece fugitiv o formațiune temporară ca valurile pe suprafața apei? Cine este cel care vede acest lucru? Cine este conștient de natura temporară a formei tale fizice și psihologice? Eu sunt. Acesta este euul profund care nu are legătură cu trecutul și viitorul. Ce va mai rămâne din toate fricile și dorințele asociate cu situațiile problematice din viața ta, cele care zi de zi îzrăpesc cea mai mare parte a atenției? O linie de câțiva centimetri între data nașterii tale și data de pe piatra funerară. Pentru eu gotic, acesta este un gând deprimant, pentru tine este liberator. Atunci când fiecare gând îți absorbe complet atenția, te identifici cu vocea din capul tău. Gândirea acapătă un simț al sinelui. Acesta este ego-ul, un eu creat de minte. Acest sine creat mental se simte incomplet și precar. De aceea, africile și dorințele constituie emoțiile predominante și forțele care îl motivează. Când realizezi că în capul tău există o voce care pretinde că ești tu și nu se oprește niciodată, te trezești din identificarea inconștientă cu fluxul gândirii. Când remarci acea voce, îți dai seama că vocea nu reprezintă ceea ce ești, cel care gândește, ci doar cel care o conștientizează. Să conștientizezi că ești conștiința din spatele vocii înseamnă să fii liber. Eul egotic este într-o permanentă căutare. El caută un lucru sau altul pe care să-și-l adauge pentru a deveni complet. Aceasta explică preocuparea compulsivă a egoului ului asupra viitorului. Ori de câte ori devii conștient de faptul că trăiești pentru clipa care vine, deja ai pășit dincolo de șablonul minții egotice, iar posibilitatea de a alege să-ți aluci întreaga atenție acestui moment apare simultan. Acordând acestui moment întreaga ta atenție, în viața ta vei descoperi o inteligență mult mai mare decât cea a minții egotice Atunci când trăiești prin ego, reduci întotdeauna momentul prezent la un mijloc de a atinge un țel Trăiești pentru viitor și când îți împlinești țelul, el nu te satisface sau cel puțin nu pentru mult timp Atunci când acorzi mai multă atenție lucrului pe care îl faci decât rezultatului la care vrei să ajungi prin lucrul respectiv îți rup lanțurile condiționării egotice. În acest fel, nu numai că devii mult mai eficient, dar ceea ce faci îți va aduce infinit mai multă bucurie și satisfacție. Aproape toate egourile conțin cel puțin un element din ceea ce am putea numi identitate de victimă. Unii oameni își construiesc o imagine de victimă încât aceasta devine esența egoului lor. Resentimentul și reproșul formează o parte importantă a modului în care se percep. Chiar dacă reproșul tău este complet justificat, ți-ai construit o identitate care este o adevărată închisoare și ale cărei gratis sunt făcute din forme ale gândului. Vezi ce-ți faci singur sau, mai exact, ce-ți face propriați minte. Simte atașamentul emoțional pe care îl ai față de povestea ta în care ești victimă și devii conștient de nevoia impatabilă de a te gândi sau a vorbi despre ea. Fii acolo pe post de prezență, martor a stării tale interioare. Nu trebuie să faci nimic. Odată cu conștiința, vin și transformarea și libertatea. Reproșurile și reactivitatea sunt șabloane preferate ale minții prin care ego-ul se întărește. Pentru mulți oameni, o mare parte a activităților mentale-emoționale constă în reproșuri și reacții împotriva oricărui lucru. Acționând așa, îi faci pe ceilalți sau o situație să se situeze în greșeală, iar tu să ai dreptate. Prin faptul că ești corect, te simți superior, iar prin intermediul faptului că te simți superior, îți teul. În realitate însă, bineînțeles, întărești doar iluzia egoului. Poți să distingi aceste șabloane și să recunoști vocea care se tot plânge în mintea ta? Sinele egotic are nevoie de conflict pentru că sentimentul său de identitate separată se întărește prin lupta împotriva unui lucru și prin demonstrația că acest lucru sunt eu și acel lucru nu sunt eu. Nu odată triburile, națiunile și religiile și-au cultivat un puternic sentiment de identitate colectivă din a -și întreține dușmani. Ce-ar mai fi credinciosul dacă n-ar exista și necredinciosul? Dacă în relația cu oamenii poți detecta sentimente subtile de superioritate sau inferioritate, să știi că este vorba despre egoul tău, cel care trăiește din comparații. Invidia este un produs secundar al egoului care se simte diminuat dacă se întâmplă altuia ceva bun sau dacă altul are mai multe, știe mai multe sau poate mai multe decât tine. Identitatea egoului depinde de comparații și se hrănește cu mai mult. Ea va apuca tot ce-i pică în gheare. Atunci când toate celelalte mișloace dau greș, îți poți consolida fictivul sentiment de sine dacă te vei vedea tratat mai nedrept de către viață sau mai bolnav decât alții. Care sunt poveștile, ficțiunile din care îți construiești sentimentul de sine? În chiar miezul sinelui egotic se află nevoia de opoziție, rezistență și excludere pentru a menține sentimentul de separație de care depinde supraviețuirea. De aceea există eu împotriva celuilalt, noi împotriva lor. Egoul are nevoie să fie în conflict cu ceva sau cu cineva. Acesta este motivul pentru care cauți mereu împăcarea, bucuria și iubirea, însă nu le poți suporta prea mult timp. Susții că vrei să fii fericit, dar ești dependent de nefericire. În fond, nefericirea ta nu se naște din circumstanțele vieții tale, ci din condiționarea minții. Te simți cumva vinovat pentru ceva ce ai făcut sau nu ai reușit să faci în trecut? Un lucru e sigur, ai acționat conform nivelului de conștiință sau mai degrabă de lipsă de conștiință la care te aflai în acel moment. Dacă ai fi fost mai conștient, ai fi acționat complet diferit. Vinovăția este o altă încercare a egoului de a-și crea o identitate. Pentru ego nu contează dacă sinele este pozitiv sau negativ. Ceea ce ai făcut sau nu ai reușit să faci a fost o manifestare a inconștientului, inconștientul uman. Egoul însă l-a personalizat și a spus, eu am făcut asta, iar tu te alegi cu o imagine mentală conform căreia ești rău. De-a lungul istoriei, oamenii și-au făcut mult rău unii altora, au fost cruzi și violenți unii cu alții și mai fac aceste lucruri și în ziua de azi. Ar trebui să fie condamnați pentru aceasta? Sunt cu toții vinovați? Sau aceste acte sunt pur și simplu expresii ale inconștientului, o a evoluției pe care tocmai o depășim acum? Cuvintele lui Isus, iartă-i că nu știu ce fac, sunt valabile și pentru tine. Dacă ți-ai stabilit țeluri gotice cu privire la eliberarea sinelui, a evoluției tale sau a sentimentului că ești important, chiar dacă le vei atinge, ele nu te vor satisface. Stabilește-ți țeluri, dar fi conștient că a ajunge la destinație nu e chiar așa de important. Când ceva se naște din prezență, înseamnă că acest moment nu este un mijloc pentru a atinge un țel. Acțiunea este în sine împlinire clipă de clipă. Deja nu mai reduci clipa de acum la un mijloc pentru a atinge un țel, adică ceea ce înseamnă conștiința egotică. N-ai sine, n-ai probleme, a spus maestrul budist atunci când a fost rugat să explice înțelesul profund al budismului.